Xavarens ha aconseguit construir la seva fortalesa de foscor. I només el Capità Montaner pot canviar el destí. Montsalvatge, Salvatge, el videojoc interactiu de Flash FM, tots els dimarts de 10 a 11 de la nit. Si voleu participar-hi heu d'anar a recollir el disquet per PC a InveCenter, carrer Sardenya 230 de Barcelona. Mont Salvatge, i que la Fenray Tocobun us protegeixi. Virgen Oromagnetics presenta Mont una aventura amb intrepits guerrers de la Foscor Mont realitzat per Maria Josep Casals i produït per Leonor de l'Olmo amb les veus de Pere Arenado Joan Arenyes Jordi Casas i Valentí Ferran un programa creat escrit i dirigit Jesús Manel Montaner. Món Mont salvatge! I que la febra i tu mòbona no et protegeixi. Senyor, ja no podem aguantar més. Els ovaris estan sobrecarregant les estructures. D'acord, Crackyum, activaré la seqüència defensiva. Seqüència d'atac activada. Seqüència d'atac activada. Per Raito Gabun, què ha succeït? L'ordinador s'ha equivocat en el càlcul de quasi ombres. Els ovaris s'han carregat de més energia encara i nosaltres n'hem perdut. Això ens ha fet sortir disparats de darrere de la lluna. Ens estavellarem tota la terra, senyor! Hem d'activar els retrocontra progressors! No tenim prou energia! Així, doncs, no tenim més remei que fer explotar la nau! s'ha tornat bo! Potser sí. Ordinador, iniciï la seqüència d'autodestrucció! Compte enrere iniciat. Previsió, descàrrega de multisensors no inoculats a 9.5 en 4 minuts. Activï-les totes! Operació inviable. M'ha deïtsia. Però, senyor, si no tindrem pas temps d'evacuar el personal de l'Anau. Ja ho sé. Haurem d'entrar en un estat d'apseudoèxtasi. I com ho farem? Vostè no ho pot aconseguir tot sol. Potser no, però sempre puc recórrer a la triada. La què? La triada. La diversitat del noésser transmutada en l'incoherència de l'incomprensió. I podrà conjurar-la? Ho intentaré. Deixi'm sol. Que m'ordeni. No sé per què es fa Senyors de la triada, m'escolteu. M'escolteu? M'obligareu a fer-vos sortir del vostre temple de fertilització? Doncs ho faré! Per lo maco d'en Hion, manifestar-vos! Jo us ordeno! Necessito el vostre ajut i desperteu-m'una vegada! La meva nou ha d'explicar per ni els ovaris que han estat corromputs per dir-reixeta, però les triplesietes nosaltres hem de sobreviure. L'univers ens necessita vius, com sabeu. Sí, ho sabem, ho sabem. Podem prendre una decisió ràpida i no en són gens de ràpids, nosaltres. Ah. Per tant, decidim i aprovem la vostra eliminació. Burròcrates! Faig el que vulguis. Té un sol. Faré que el Déu del Somni se'ls rebel·li! No tens pas tant poder per fer això. Que no! Quina ofensa pel sol que mai no veurem, per la Lluna que sempre serà darrere nostra, per l'oblit al que ens sotmetran els nostres fills, Milfous Rebel·lo! És, és, eh? tot el... Eh? Eh? No pot ser. No és pas cap il·lusió. Sí, ho sé, ho sé. Quasi ho va. La seva és pura. No com la vostra. Veetins corruptes. 30 segons per l'explosió. Mm. Evacuació inviable. Vinga, ajudeu-nos. Potser, potser hi hauré una solució. Eh? Quina ràpid. Ens queden segons. Calma, calma. Vé, si establissim... Una paradoxa temporal. Perfecte. Obrent un temps a aquest quadrat, podríem deixar que l'arcàngel dos... Vinga, feina ...i recorre al forat fins a trobar l'altra o a l'altre extrem. Però necessitem un nexe. Tu mateix ho seràs. Doncs que comenci el procés. 5 eh? segons per l'explosió. 4, 3, 2, 1... Que la fenra i el góbul il·lumini el seu camí cap a la frontera. Senyor, estic enregistrant el senyal d'un corrent energètic que ve cap a vostè des de fora de la nau. Aixequi el camp de força. No hi ha pas temps. Soc tu, soc tu, soc tu! Oig! Senyor. No és res, Craciu. I els ovaris? Aviam, deixo-me'ho comprovar. Per de roi, que ovo! Bon, han desaparegut! Així doncs, totes les inflexions i quasi paradoxes temporals s'han han abandonat. I aviam, què dimoni s'ha succeït? La tríada! Se'ls ha quedat. Només m'ha fet recórrer a mi el camí del portal temporal, perquè la col·lisió amb la Contranau ens hagués fet morir a tots clar. Com he pogut ser tan estúpid? Aviam, si sí, és veritat el que diu, el seu poder ara mateix és immens. Poden atacar-nos en qualsevol moment. Sí, crec que un. Però el més greu és que no ho faran ara mateix, sinó que els prepararan per convertir-se en la mort púrpura! Mort púrpura? El paràsit cerebral de qui un nàdema? Exactament. Així que no podrem determinar la seva presència fins que els escàners mèdics d'Adenau ens en informin. Per reitor. Llavors potser sigui massa tard. I què podem fer, senyor? Res de moment. Posició? Aviat estarem a l'òrbita de la Terra, senyor. Aixequi les barreres defensives i que Ray Togabu no ens protegeixi. Sí, senyor. Ah, Grechium, connecti amb base Esperança mentre me'n vaig a la sala de dades bosc. Brabut. Establint contacte amb base Esperança, provant per segon canal de reconducció. Bona nit, salvatges. Informa de prioritat junta. Objectiu, eliminació de camion Sheppard i el seu fill va estar blindat també conegut com vindicador a la Terra. Entrada per simulació. Recompensa. Un joc per PC si es supera un monstre de primer nivell. Una consola Mega Drive si es destrueix un monstre de segon nivell. Un PC 486 si s'elimina un monstre de tercer nivell. Un viatge a Euro Disney per a dues persones amb totes les despeses pagades si es completa la seqüència amb la destrucció d'un monstre de quart nivell. Per tal d'oferir aquests premis, la Conferència Gesslin ha hagut d'arribar a un acord amb virgins neuromagnètics, carrer Roger de Lluri, a Nou, de Barcelona, que la Fenrir to Gowen els protegeixi. Fida, missatge. Benvingut a la Nou Estelar, Arcángel II, al Feresur Rubén Franco, de Barcelona. Alferes? Alferes? Tinent! Com és que no ha transportat l'Alferes encara? No ho entenc, capità. No ho entenc? Executi la seqüència de transport immediatament, si és que no ho ha fet. Calam! Executar la, la, la seqüència. Provem una altra vegada? Executi-la. Vinga! Benvingut, suposem, i és? Alferes o Rubén Franco? Alferes, Rubén Franco! Bona nit, Capitán! Ara! Ara! Tinent! Ha estat responsabilitat seva o ha cosa de l'Alferes? Declino tota responsabilitat. Alferes! Alferes Sí, senyor! Alferes, Alferes. Sí. Alferes. Alferes. Sí. on s'amagava? Ha hagut ha una interferència, senyor! Com una interferència? No em faci plorar! De totes maneres, Igomés protocolari, benvingut a Montsalvatge, on tot comença. I tot s'acaba, ni probablement s'acabarà per vostè. Que la FEN Rai Togo no el protegeixi. Tiren, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Pronto! Sí, senyor. Bé, imagino que coneix el mecanisme del nostre test, és així? Sí, senyor. Doncs perdis a l'absurd de la seva pròpia ment per un instant. Digui'm, és un exèrcit de tenebres baboses el que veu? És... Eh, potser una copa que vomita bondat pels seus de vellut? O qui sap, un cris de desperdicis que perd les seves peces rovellades, barrejades en paper de diari que ha servit per netejar lavabos? Digui'm, doncs, què és el que veu dins la seva intrafoscor? Veig energia. Energia dolenta. Energia negativa, voldrà dir. Sí, senyor. I com sé que no és vostè un exponent d'energia negativa? Perquè jo serveixo a Raito Gobun i mai menteixo, senyor. I menys a vostè. Oficial un se'l creu? Bé, no se de mentir pas a vostè, té raó. Bé. Prossegueixi. El feràs. Bona nit. Bona nit. Bona nit m'ha convençut. La història dels no absurds és trista. Precisament perquè no són. Es perden a la intolerància del que mai no es manifestarà, viuen i corrompeixen la no vida dels cataclismes no modelats i intoxiquen la vida dels no preparats per la no essència dels no nats. Quina dia que és la seva condició, com a déu no conseqüent, a l'hora d'acceptar la capitulació de les capitulacions? Fer el bé i evita el mal. Això és una condició. Alferes, <laughs> no em facis riure. No sigui tan bàsic, no sigui tan perill, no sigui tan infantil. Argumenti-m'ho. Bé, senyor, si jo tingués el poder d'un déu, estigui segur que el blindat tindria els descomptats. De tota tant, mena... Però com que no mena... De tota mena, dintre de la meva debilitat, faré tot el possible. No l'estic tan segur, a aquesta nau tenim un capità que també té poder d'un déu i se les deu magres. Bé, li has de recordar que sóc limitat com un clònic? Sí, senyor. Bé, tinent. Alferes, bona nit. Bona nit. Aquí en aquest moment o allà en un altre. Creu que hi ha alguna diferència? Sí, senyor. Potser per vostè sí, però per un mercader del temps tingui la seguretat de que no. Ells trafiquen amb les dècimes que ens roben, amb les creus on no es crucifiquen amb la tragèdia tremenda de la desesperació pels segons que passen i no podem ser compartits. Imagina't que es troba amb un d'ells, amb un mercader del temps. Per quin moment de la seva vida passada exigiria redenció? Potser per moments que ha tingut errors, com tot humà. Quins? Doncs, per exemple, no... No hauràs pas decidit no assumir encara el seu passat? Sí, senyor. Doncs demostri-m'ho! Bé, una, una vegada em vaig equivocar i vaig fer rurar a un nen, quan era petit, jugant a la pilota. I ho vaig passar molt malament, i el també. Ja veig com està rient encara. No, senyor. Com que no? No, senyor. Bé, digui'm ara què el fa tremolar quan li dic les següents paraules. Ara. Aquest moment. Perdre vides. Perdre Morir. Déu de les pluges que mai no cauran. De cert. Un edifici blau, el que no es pot entrar. Foc. Mein Kampf. Raito Bobo. Vostè creu que aquesta pot ser la primera cosa que se li passa pel cap? Sí, senyor. Vostè és un neonazi. Mein Kampf. I la darrera pregunta, ¿qué escena en aquests moments? Doncs... estic... estic pensant en Raitobobun i... en la i en la possibilitat de perdre, però sé que ell estarà amb mi, sempre. Tinen, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, m'escolta. Sí, el nostre ordinador li ha concedit un punt positiu, malgrat tot. Sembla haver valorat molt positivament la seva decisió. Gràcies, senyor. Com? Gràcies, senyor. Bé, tiguen. Acompanyo d'Alferes el simulador. Sí, senyor. Alferes, vinga cap aquí. Seqüències de simulació preparades. salvatge a 3.5 graus. Benvingut, al Feres. El Feres Franco, m'escolta. Sí, senyor. Veu l'estructura metàl·lica en la pantalla del seu simulador? Correcte, senyor. Molt bé, doncs premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja està, senyor. Quin número pareix? El 12. Gotcha. El 12. Calferes sí, Franco es troba a la cúpula de Tornmute. L'està veient? Sí, senyor. De sobte. Apareix davant seu un arbre enorme! Les seves branques s'atrapen! S'està ofegant! Què vol fer ara? Opció A. Intentar trencar les branques. Opció B invocar un dels bruixots de Gaurem. I opció C, Recorre un dels encanteris que li van ensenyar a base d'esperança. Opció B. Opció B? Sí, senyor. N'està ben segur, faràs? Sí, senyor! Molt bé, guanya un punt de força, però no se n'emporta cap ni d'experiència ni de força. Concentris! El Ferestrancó acaba d'entrar al palau Imperial del Geseran, darrere la cúpula de Tordomut. Sembla que l'escala que hi ha davant seu s'esvaessa tant en tant i que dongui a passar un monstre temible. Què vol fer ara? Opció A, provar de conjurar un monstre similar per defensar-se. Opció B, intentar trencar una de les baranes per atacar el monstre i opció C, córrer en una altra direcció. Opció C. Opció C? Sí, senyor. Opciós, eh? Sí, senyor. Molt bé. Guanya un punt de força i en guanya un més d'experiència. Però, ai! En perd un de valentia. Concentris, Alferes Franco. Concentris! Alferes Franco. Sí, senyor. Concentris en la meva veu. Ha arribat el crepuscle dels xeus. Bon s'amaga el monstre d'aquest nivell? Unes mans acaben de sortir del terra i atrapen com un mosquit a punt de ser devorat per un gegant. Què vol fer ara? Opció A, fer servir un encanteri de metamorfosi. Opció B, utilitzar un encanteri de combustió. I opció C, quedar-se immòbil. Opció B. Opció B? Sí, senyor. De ben segur, al Ferres? De ben segur, senyor. Sí? Sí, senyor. Guanya dos punts de força, però en perd un d'experiència i en guanya un de valentia. Fem un recompte, el feràs? Sí, senyor. Ha guanyat quatre punts de força. No té, malgrat tot, cap punt d'experiència i no té cap punt de valentia. Per tant, no pot superar la prova del monstre d'aquest nivell. Ai, un cop de subicat! Oh! Urgència mèdica al simulador virtual. Urgència mèdica al simulador virtual. Usuari en estat de catalèpsia. recomanacions. Tractament de xoc a base d'esperança. Coordinades 40 1 5. Trajectòria de calibració 7, 7 Al mateix temps, a Ciutat Quebachs. Això no pot demanar meu pas. Sí que puc, i ha de fer-ho. El destí de tot l'univers depèn de que ho accepti. Puc, puc morir. I ara que he vist les meravelles dels seu ànims, em resulta inacceptable el risc de no fluir ne novament. Sé que estic traient el meu codi d'honor d'Actor i Karen, però No sigui dèbil. No m'agraden pas els dèbils jo. Jo encara no puc anar-me'n de Ciutat Caipax. Em necessiten per reconstruir la I també. El doctor Meynon volia que fos el cap de l'equip de recerca de Matall pels nous edificis. Què els diré ara? Els dirà la veritat, que el capità Montaner està perdent la raó, que pot arribar a convertir-se en un enemic magnífic de l'ordre còsmic un que es trobi cara a cara amb el vindicator. Que el necessitem a la nau, gent, com a emisari de la raó. Jo ja no serveixo per aquestes coses. Sóc un guerrer, no un diplomàtic. Precisament necessitem un guerrer, un guerrer que pugui mereixer la confiança del capità i matar-los, si és necessari. No faci broma. Jo mai mataria un capità de la flota. Doncs si no té més remei, ho farà. I en cas contrari, posaré el seu cos per tal que no ho dubti. Senyor, senyor, no el vull deixar. Aquell no capità no és el meu capità. Ho veigim per darrera vegada en aquesta vida. No ho digui, això. No m'ho faci dir. Doni'm les mans, doni'm-les. Sí, sí. Home. Oh... En... Que les migracions del contraordre es contradiguin el contracaos, Que per sempre més siguin ben considerats. Que tu, emisari dels emisaris, siguis ben rebut en l'etern transport del corrent de l'úter de Déu. per i Togobo. Oh. El Be... La meva fe sempre protegirà, amic meu. Respirat. Vam a la plaça, capitana. Assomen. Assomen. Eh, intos a la armada s'impulano. I vosaltres, mantengueu la posició. Si es mou un mil·límetre més, dispareu. No farà falta, Nunke. Llenta't, llenta't els meus braços. Mai ens hem estimat massa, Nunke. Pensava que l'havíem perdut per sempre, com el capità. I ell és viu. No, no, no, Nunke. Oh, quina desgràcia. Afortunadament tenim un crònic seu funcionant, oi? Com ho sap? El vaig veure... en un somni. Presenta'm-el, vinga. En Glús, vine per aquí. Ja. No cal, Nunke. Capità! Senyor, eh. tu encara en Gemtet presentant-se al servei. Em sento afortunat de tenir-lo a la nau novament, Gemtet. jo també he de poder lluitar al seu costat, senyor. Vingui per aquí, doncs. Rebrem junts el nou reclutat. Senyor, és un miracle. Jo no diria tant, oi, James? No, senyor. Poc... Però... Tinent, reaccioni! No podem perdre temps, el gran Guiuron s'espera. Transporti-ho recluta. Sí, senyor, és que, és que estic tan sorprès... Fàcil! Benvingut a la noua Estadar Arcàngel 2 el fer a Sergi Forner Fernández, de Terrassa. Bona nit, senyor. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença. I tot s'acaba. Que Calafem, Raito, com una protegeixi. Tinent. Obrim seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes, m'escolta. Sí, senyor. Coneix el mecanisme del nostre test? Sí, senyor. Com? Sí, senyor. Bé. Doncs el Tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit, senyor. D'una i no ha estat el seu fort, oi? Eh? Mm, no gaire, senyor. Oh, segur no. Especialment si pensem que en el seu informe d'inscripció a base d'esperança podem trobar una cosa tan poc afalagadora com que vostè... Vostè! Va preferir donar-li el segret de la no vivència a un nen de 8 anys per tal de no rebre el de l'eternitat reposada als seus pulmons. Aguista Quin delicte! Ara demostrin-nos que ja no ho és. Digue'm què donaria, què faria per mi? Donaria tot el meu cos i tot el que pogués donar, tot el, tota la meva pertinencia per vostè, senyor. Un més. Un tot. La meva ànima, si fos necessari. No n'hi ha prou. Amb la seva ànima, sí. Ah, potser podríem no? fer algunes coses. Alferes, l'atzar sí, entra lligat dels ulls que no veuen per por podria arribar a germanar-se amb el seu si no s'aturen els remors que asseguren que es german de la por mortal. Han entrat sistemes de ventilació de base esperança. Com reaccionaria davant aquest gremi mortal de petits berins empalmats dins úteres gegantins? Intentaria enfrontar-me a ell. <laughs> I com? Com, Alfredo? Amb telequinesis. Amb telequinesi? És a dir, no s'hi enfrontaria, simplement desapareixeria. Sí. Això és el que faria? Desaparèixer, cobert! Oh, perquè m'esperaria per un moment més, pro més proper, més proper per atacar. Vostè creu que aquesta és una actitud digna d'un guerrer, oficial Crec Jun? Ja fa temps que espero poc dels carrers humans, senyor. Bona nit, alferes. Bona nit, senyor. Controlar, dominar, les paraules claus per a tot bon jugador del joc de la no vida. La que comença en part i acaba en tomba. Aquella que vostès... Els humans han de patir un cop i un altre cop fins a travessar definitivament la frontera. Clar que sempre es pot intentar quadrar el cercle del no-res i entrar directament pel camí del pelegrinatge innat en els perversos, evitant una no-vida de decepcions. Estaria disposat a fer-ho aquest pelegrinatge, arriscant la seva condició? No, senyor. Per Perquè... M'estimo sé com sóc i no no fer sé una vida de perignatge. Creu, per tant, en la seva integritat no anímica? Sí, senyor. Sí? Sí. Bé, diguem que és el primer que se li acudeix quan li dic les següents paraules. Quedar-se al límit del nou món. Arribar a fin final. Tercer, tercer, tercer. Cinquè, cinquè, cinquè. La sagristíssima trinitat de les voltes sense mirades enrere. L'amor. Quan cremes, no regeneres. Quan mors, no ressuscites. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Una, una gran esperança per poder destruir el blindat, senyor. Una gran esperança. Mm. I què més? i una gran força perquè crec que ho podré fer. Bé, esperança i força. Constants imprescindibles. Tinen. Activar la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, m'escolta? Sí, senyor. Esperança i força. El nostre ordinador li concedeix un punt positiu. Alferes? Sí, senyor. No escolto pas la seva reacció. Sí, gràcies, senyor. Ah, sí, gràcies senyor Bol, que resti. No. Bé, demostri'm el seu agraïment infinit. Com? El Feres, fàcil. Uh, oh, gran capità. Ah, bé, què ves? Prosegueixi. Que, que tot li vagi bé i sempre aconsegueixi el que vulgui. Oh, capità. Oh. Bé, bé, sento molt la fal·la que tinen. Acompanyi l'Alferes, al simulador. Sí, senyor. Alferes, vingui cap aquí, vingui. Sí, senyor. Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Seqüències <t> <'hi> El Ferres, m'escolta? El Ferres, m'està escoltant? Sí. Bé, continuï. Ja està. Ja està? El què? Amparates. Ah, bé. Molt bé. Veu l'estructura metàl·lica, imagino, a la pantalla del simulador. Així? El cyborg. El seu cyborg ho està veient? Sí, senyor. Com s'anomena se el seu cyborg? Ancari. Ancari? Ancari? Ancari? Es pot presentar? No, ocupada. Ocupada mm. tant, una Cyborg. Sí, senyor. Molt bé. Digui-li a la Ancari que premi qualsevol tecle. Jo ho fet, senyor. Quin número pareix? El 15. El 15! Al Feras i Cyborg Ancari es troben a la cúpula de Thorne Mute. Els reflexos de les seves altíssimes torres de cristal els desorienten. Potser estan començant a veure visions. Què vol fer ara? Opció A. Tancar els uns. I li dic només a vostè perquè només vostè pot prendre la decisió. Opció B. Seguir caminant com si res. I opció C. Demanar als bruixós de Federamin un encantari de protecció. Opció C, senyor. Opció C? Sí, senyor. Sí? Sí, senyor. Molt bé, no guanya cap punt de força. No en guanya cap d'experiència, però sí un de valentia. El Ferres Fornem, escolta. Sí, senyor. Acaba d'entrar el Palau Imperial del darrere la cúpula d'Octor de Munt. Davant seu, està veient unes escales. Hi ha poca lluny, i escolta uns remors ben estranys. Què vol fer ara? Opció A, obeir la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B, provar de trencar una de les baranes. I opció C, caminar en una altra direcció. Opció B, senyor. Opció B, Alferes? Sí, senyor. Segur? Sí, senyor. B. guanya dos punts de força, tres d'experiència i dos de valentia. No està gens malament, Alferes. Per saber hi Alferes, nom de Sevilla, ha arribat el crepuscle dels seus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. Calcestres està caient i l'estranya estructura metàl·lica que té davant podria arribar tan tard i al cony. Què vol fer ara? Opció A, ajupir-se i seguir avançant. Opció B, caminar cap endavant i molt poc a poc. I opció C, utilitzar un encanteri I opció C, utilitzar un encanteri de protecció. Opció, sí, senyor. Opció, què? Ah. I per què aquesta opció, precisament? Perquè no m'agrada fugir d'esperit. Vull... Per tant, Sajupi se segueix avançant. És se la seva última paraula? Sí, senyor. No guanya cap punt de força. En guanya dos d'experiència i en guanya un de valentia. Fem un recompte al Feres? Sí, senyor. Ha guanyat dos punts de força. N'ha guanyat cinc d'experiència i n'ha guanyat quatre de valentia. Pregunti-li Cyborg Ancari quin monstre està veient. Cyborg Ancari! Està per allà baix. Doncs s'estan enfrontant a un cub desubicat. Necessitaven un punt de força, un d'experiència i dos de valentia per vèncer -s. I els tenen! El que no és no tinc paraules. Feia massa temps que cap al Ferre s'aconseguia una fita com aquesta, perquè d'ha guanyat el cop és ubicat per molta diferència. El felicito. Gràcies, senyor. Potser algun dia aconsegueixi arribar també a ti. Gràcies. Ha estat un plaer servir vostè. Bon i que la fent reitor com un el Gràcies, senyor. Al mateix temps, a la base del vindicador, la terra... Que broma. Que no faci broma. Si el destí encara s'està partint el cul amb vostè, que no ho veu. Acabar amb les meves mans. Francament pensava que mai el tornaria a veure. Però no implicaria el destí en una cosa tan estúpida com aquesta. Patètic, incrèdul. Hauria d'aprendre i llegir els cicles. No crec a les seves icones, vindicador. No hi creu? Doncs hi haurà de creure. I com ho aconsellirà? Rentant-me el cervell com fa amb els seus lamentables soldats? La meva voluntat és molt més forta que la d'ells! No ho necessitaré pas, ni aquesta segle de memòria. he dit que no aconseguirà treure-m'ho del cap! Escolta, eh? vostè podrà ser el pare del doctor, però no per això en té dret exclusiu! El desitjo, sap, i no me'l prendrà! Ah. ha! ha, ha, ha, ha, ha. No! Ho veu? No feia falta tanta cosa. Només mostrar-li la veritat. El assassí? Juro que el mataré, el fill de puta del capità Montaner! O oh, i tant, i jo l'ajudaré. Vengui, el comandant Lillerson li dirà què ha de fer. <susurra> <susurra> Al mateix temps, a la nau ho diré que... Senyor, l'almirai Durgo ens acaba de fer arribar les dades del nou recluta. Doncs transporti-lo immediatament. A què està Benvingut novament a la nou estel·lar Arcángel II, al fer a Xavier Hernández de l'Hospitalet. Bona nit, senyor. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la fenre i toga, avui no el protegeixi. El veig tan tranquil que la setmana passada és així? Sí, amb una certa tensió, però tranquil, senyor. Me n'alegro. Tinent, obri la seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Ferres Hernández, m'escolta. Sí, senyor. Coneix el mecanisme del nostre test, imagino, oi que sí? Sí. No en té cap dubte, oi que no? No, senyor. Bé, doncs l'oficial Crecquiu li farà la primera pregunta. Molt bé. Bona nit, El Bona nit, senyor. Imagini que es troba davant un pergamí en blanc la prova dels déus de l'incompetència el força omplir-lo de paraules cruels com el seu destí de guerra, sang i matall, el que ha escollit vostè. Quines serien les primeres frases que escriuria en aquest programí? Les quines frases? Les primeres paraules. Paraules. Destrucció de tota vida. Uh -huh. Mort irreal. No consciència. I després de la no consciència? Vuit. Res de llum o de foscor? Foscor. El buit és fosc. Per què foscor? Per què foscor? Mm, perquè... és desagradable. És cruel. I pensa que un cop ha travessat la frontera només hi ha cruatat? Sí, senyor. Per què? Perquè... Si sortim de la dimensió en la que ens trobem i entrem en una de no consciència, estarem en un moment d'irrealitat, senyor. Curiós. Tots els humans opinen com vostè. No ho sé, senyor. Jo dono la meva opinió. Molt no bé, Ferres. Cercar que s'amaguen als balcons de l'entrecama d'una dona pot ser molt pitjor que ajornar una execució, no creu? És per això que els adeptes dels cons de Santa Sagnanta han decidit posar-se una cremallera a la boca i arrencar punts de sutura amb una agulla de penjar la roba. Imagini que li ofereixen formar part de la congregació més elevada de dels barbellosos concentrats. Se'n faria? Sí, senyor. Per què? Perquè podria ser una experiència positiva adentrar-me en aquesta secta. Amb quina finalitat? Conèixer l'interior de les persones, senyor. El veig molt interessant amb l'entremont. Interessant? Interessat. Sí. Interessat, sí, senyor. Uh -huh. M'interessa tot. Tot? Tot el que em pugui ajudar. Fins i tot els foscos rituals de mioc xaperens? No, això, no, això no, senyor. M'interessarien, en tot cas... Mmm per conèixer més el, el, les seves interioritats i poder derrotar-lo un moment donat, senyor. Bé, Tinen. Girar-se d'esquena és perillós, però no perquè li puguin clavar una estaca de pota de cabrit, sinó perquè el poden penetrar els estúpids de la claretat manifestada i per manifestar i convertir-lo en un detritus de magnificència papal. Quan entén, això? Sí. Jo no. De dictacat Tinen. i paraules marranes pensi que la seva esquena la taladra en els escampaboires del pecat. Creu que resistiria la volta forçada? Sí, crec que sí, senyor. No s'encomanaria a cap àngel, a cap sant, a cap déu, a cap dimoni? Sempre m'encomano a Ray Dogobon, senyor. Bé. Però confio en les meves forces, també. Important. Digui'm, la primera cosa que pensa, perquè els indicadors no ens assenyalen cap pèrdua de massa encefàlica encara, quan l'hi dic... Mentider. Farèndula. Per creure, descomposar. Mort. Ivern negre. Foscor. Esgarrinxar. Desquartitzar. Al temps de la bonomia, cal com la pluja se m'emporta i cada cop que començo a creure i a les meves desgràcies el senyor em diu no estic preparat per aquesta mena de coses. Pluja àcida. Està vostè menjant alguna cosa o feres? No, senyor. Tinent. Quedar-se. Restar. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Tensió serena, senyor. Tinent. Activi la seqüència d'anàlisi. Serenament intensa, ho faig, capità. <t 'en> El Feres, m'escolta. Sí, senyor. El nostre ordinador li concedeix un punt positiu perquè simplement no sap pas com definir-lo. Gràcies, senyor. Segons el que ens està mostrant en pantalla, dubte de la seva humanitat. Dubte de la meva humanitat. Exactament. Sóc humà, senyor, l'hi puc garantir, i espero poder-li transmetre-ho. Això espero. Tinen a companya d'Alferes el simulador. Alferes, vinga cap aquí. Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, a Alferes. 7, no 8, no 9, no 9, no 9, 9, no 30, no 30, no 30, no, eh, 30, no, eh, now 1, no, no, eh, no, eh, no, eh, no, eh, Hernández, m'escolta? Sí, senyor. És a punt d'endinsar-se com sap en el segon nivell de món salvatge. Saludi a tornucos a aquest portal. I... Sí. Bé. Premi la tecla ESC. Ja està, senyor. Molt bé. I introduiixi el següent codi. 4, sí. 5, sí. 2, sí. 2, sí. 0, sí. 6, sí. 2, sí. i 1. Sí. El Ferre Serrendes, m'escolta. Sí, senyor. Veu l'estructura metàl·lica a la pantalla del seu simulador? Mm, S'està esborrant, esborrant Per què? Hem introduït el clavi i s'està esborrant. Però l'estarà veient, imagina't. Sí. Bé. Ara el que de fer és prema qualsevol tecla per aturar el crono que esperem encara segueixi en funcionament. És així? Sí. Bé, fàcil. Quin número apareix? El 97 apareix. Sí. El 97. Alfreda, es veu el túnel de llum i mort? Sí. Davant seu. Hi ha tota mena d'imatges absurdes. Algú que realment se n'ocupa de vostè. Un llampec de lucidesa que desconcerta i l'abraça tendrament. Mentre, un intens sorrat de llum se li acosta. Què vol fer ara? Opció A, intentar embolsar-se cap amunt. Opció B, adoptar la posició de Drone Mouros per invocar el pou protector de tota la putrefacció. I opció C, deixar-se endur pel corrent del túnel, porti on porti. Opció A, senyor Opció A? Eh? Segur? Sí, senyor. Ai, no guanya cap punt de força en pèrdos d'experiència i en pèrdos més de valentia. Ai. Alfreda Fernández, no saps bé. Concentra's. Uh -huh. Els bisbes de Tarbium li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat en les quals juguen els bisbes entre ritual i ritual l'himnotitza. Però vostè, està convençut que podrà alliberar-se del seu sagrat encanteri recitant... L'UAAAA... -e Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaran a base d'esperança, ignora el terriut. No són pas perillosos. Recitua! L'UAA! I opció C. Segui endavant i procurar esquivar el sarcciut amb Opció B, senyor. Fàcil. Lua. Amb més templança, si us plau. Lua. Molt bé. Guanya un punt de força, dos experiències, però no se n'emporta cap de valentia. El Ferres Hernández acaba d'entrar al regne de Castells Sangres, un dels més peridosos del món salvatge. Dels abismes infinits que rodeixen el castell, sorgeixen milers de bombolles de sang ardent, de mioc xeperencs. Què vol fer ara? Opció A. Aturar-se i pregar els déus del vent que s'enduguin la sang. Opció B. Aventurar-se per l'esquerra. I opció C. Tancar els ulls i seguir endavant, a cegues. Opció C, senyor. De ben segur, alferes? Sí, senyor. No m'ho digui això, sí? sí. <sighs> Perdo un punt de força, em perd dos d'experiència i em perd dos de valentia. Fem un recompte al Feres Hernández? Si vol, suposo que no cal. No, perquè el núvol de cendra que necessitava nou punts de força, nou d'experiència i nou de valentia per ser vençut, el destrueix ara mateix Alferes. Feres. <tots> que no ha fet rei togó amb un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 Trat d'establir un intercanvi just, gran germandat. Que ningú no cal, que ni puc serà... Xebre! Xebre! M'insulteu. No veieu la meva decadència? La carn se m'escarrinxa, de vella i seca com és. No em queda massa temps i la victòria ha de ser meva. A vosaltres, gentils entre els gentils, no us interessa pas aquest sector. No m'ha lucrat, mentonat, mortíeu! Però m'heu d'entendre. Ja no somniu en ous i esperma, sinó en tombes que han estat preparades per Déus, en construïts en la seva memòria. En la meva! Sé que els ballarins de la mort se m'acosten. No, no, no, no, no m'intenteu tranquil·litzar perquè simplement no puc aglucar els meus nou ulls. No sóc com l'emperador, jo! Jo necessito, necessito... Bé, acceptaré el destí que em proposeu, però no puc deixar de davant del meu fill el meu crist amb collons de monjo, amb lindat! Llimunaca, ah, l'alimunac, senyora. Gràcies, gràcies, germandat. I ara, ara sé, sé que m'heu de transportar i construir amb l'exemple del ulls de Què és això? Ordinador, anàlisi. Fortalesa d'origen desconegut. És grandiosa. Segons les meves lectures, s'ocupa 600 quilòmetres quadrats. Components? Està feta de daus perdudes per l'imperi. Ordinador, inici de catalogació. Catalogació de naus en procés. El que no puc comprendre és que hagi sortit del marràs. D'algun lloc haurà vingut, oficial. Haurem d'esprinar-ho. Senyor! En Xèferenc és allà dins! L'he vist al meu cap, però sembla molt més vell! En Xèferenc, que ens hi podrem enfrontar? Haurem d'avaluar el risc abans d'emprendre cap acció. Si decidís atacar-nos... Si decideix atacar-nos, estem perduts, oficial! Però millor serà que no pensem. Transportiu el darrer reclute de la nit i procuri no transmetre-li el seu pessimisme. Sí, senyor. Benvingut a la nou estalera Arcàngel II al Feres Albert Pons Sánchez de la Granada del Penedès. Alferes! Sí, senyor! Ben! Benvingut a Montsalvatge on tot comença i tot s'acaba. Que defen rei toco, avui no protegeixi. Oficial Crecium, obri seqüència de test. Obrit, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Ferespons m'escolta, Sí, senyor. Coneix el mecanisme del nostre test? Sí, doncs senyor. Doncs ara li canvio. Digui'm quina és la primera cosa que se li passa pel cap quan li dic les següents paraules. Sol ocult. Tet. Tormenta i torment. Llufa. Nassos que no oloren, ulls que s'hi fan. Botella. Torrent de malediccions. Iac. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Satisfacció. Molt bé, oficial, activa la seqüència d'anàlisi. Activant, senyor. El Feres m'escolta? Eh? Sí, senyor. Gairebé no ho sento ara. M'escolta o no? Sí, senyor. Molt bé. El nostre ordinador, donada la seva eloqüència, li ha concedit un punt positiu. Què li sembla, bé, senyor. Alferes? senyor. Magnífic. Oficial, acompanya l'Alferes al simulador. Alferes, vindrà tot a tu. Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes, m'escolta! Senyor! Eh? Ben, veu dos trucos metàl·lices a la pantalla del seu ordinador? Sí, senyor! Doncs treme i tecla el per durar el codo! Ja Quin número pareix? El 3! El 3! Alferes es troba a la cúpula de Tournament. Se n'adona que una mà invisible està movent les seves cames i li fa fer passes involuntàriament. Passes que el poden portar a una mort segura. Què vol fer ara? Opció A, intentar córrer en direcció contrària. Opció B, deixar-se portar. I opció C, convertir-se en un animal salvatge i arrencar-me una cama! L opció C, senyor. Opció C, pensa que podrà? Espero que sí. intenti -ho. L'estic parant! Tu, xiquet! I li arrenco vostè. Perd un punt de força, un d'experiència i un de valentia. Concentris! El Feres no s'atabali. Acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran darrere la cúpula de Tornut. Davant seu estar veient una s'escala i si hi ha poca llum i escolta uns remors ben estranys. Què vol fer ara? Opció A. Obey la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B, provar de trencar una de les baranes. I opció C, caminar en una altra direcció. La B, senyor. La B? Sí, senyor. Sí? Sí. Guanya dos punts de força. En guanya dos d'experiència i en guanya dos de valentia. No nem pas malament. Alferes m'escolta? Sí, senyor! Molta atenció! Ha arribat el crepuscle del Xeu, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. El sostre s'està caient i l'estranya estructura metàl·lica que té davant podria arribar a llarg li el col. Què vol fer ara? Opció A, ajupir-se i seguir avançant. Opció B, caminar cap endavant i molt poc a poc. I opció C, utilitzar un encanteri de protecció. L'opció B, senyor. L'opció B? Sí. No guanya cap punt de força. No guanya cap punt d'experiència. Ni en guanya cap de valentia. Fem un recompte al Feres? Sí, senyor. Té un punt de força. En té un d'experiència. I en té un de valentia. Creu que podrà guanyar el monstre d'aquest nivell amb aquesta puntuació? Espero que sí, senyor. Ho espera? Encara no l'està veient? Sí, senyor. A veure, creu que el podrà vèncer o no? Sí, senyor! Magnífic! És un escampaboiras. Realment el gràcies al punt del test! Les nostres felicitacions, al Ferres. Gràcies, senyor! La setmana que ve continuarem lluitant. Que defen el rei tothom un el protegeixi. Gràcies, senyor. Senyor, digu-m'hi, L'almirai Gurjo està enviant un missatge d'emergència. Sembla que a la Terra estan molt preocupats per l'aparició de la fortalesa d'en Xeparans. No em sorprèn pas. Senyor, l'almirai diu que el vol veure immediatament. Com? Mm. Això és totalment improcedent. Intenti contacte amb ell. No. Ho intento, senyor. Però no puc. Sembla que alguna pseudo distorsió en el no norès impedeix la recepció. Mm. Estrany. Molt estrany. Envia un destacament? No, gent. Haurem de arriscar d'ús. Senyor, no em sembla pas el més apropiat. No em contradigui, gente, transporti'm immediatament. No penso fer-ho. si ho a tancaré tots inferns. T'a mm, senyor. senyor. Senyor, Sennyor, l estat Continuarà la setmana vinent. Si voleu ser com el capità Muntaner i superar totes les proves de Mont salvatge, entreneu-vos amb un PC 486 ecològic. El trobareu a Virgi Neuromagnetics, carrer Roger de Lluria 9 de Barcelona. Podreu obtenir més informació sobre la configuració de la màquina trucant al 93 412 48 84. Ah, i si dieu que heu escoltat aquesta connexió amb un salvatge, l'aconseguireu per un preu ridícul, 199.000 pessetes IVA inclòs. Feu-vos salvatges amb el PC de Virgin, i que la fem amb rei de Gobun us protegeixi.